دا ولي خبرې دی دې نت کړه د حاج کوم او قبر بومکو ورسلی ورته وای کوا کوا خبره دا د جاهل خبره پرې دا چا هشتلې خبره باندې کې دا څه ویل حجي محمد تاسو ته تاسو کې ظاهر نه نو کمه عربیه نو قریشیه مکنم نو قویشی ګمې ویو بکل اا انک ال ساول توړې دا کندنج الله علی کلیته په نمبر خدای باندې کړې دې مو كاملن دا ډیر بهکه مختبر ورته وای چې دا مختپوري امامان خوي چې امامان خوي خزاوی زو خو امامان نه امامان څه کوي د بیتنه ستاسو کینې کې کی ملکانا او خانان چې پر ځای خلک راغونډي کوي دایې خبروامن کوي وی ولینا دقه ته امامان وي چې سوبوره مشران د کلو خوي دا وقت تا پوری با حد سخت خودی اما پا خبرو پوش وی که نا اخواز اما پا خبرو که نوری خبری مدی اولان عوام خشیدو خواست با خشیدو خواست عوام خشیدو مشران خشیدو تا خبر ازان پوک کنام ابن کسید پا تاریخ بدایوان نهایکی لیکی عمر زوید عبدالعزیز وی د بادشاہ مثال پیجنی وی حوز دا حوز و او د دا دی نور و حاکمانو مثال سده اذا ای اپا ایفو ندی نلکی دی چه او اسکه او نو ڈندانو تا فلی تی او بزی چه او اسکه او با پاکیوی نو خلکل تا گندو بردی بیا سال دا بازار دی بازار دا کمشه خرسی چه خرسی جی پکے نو چه کمشه انا خرسی گی نو ال تبیاسو خرسی نو بیاو آئی اس ابن کسی خپل خبر کئی وید عبدالوالک سو زامن دی سلو تن زامن دی سلو رو مشریف کرده دری اوپر را پس رو کرده ولید نو یو پسم آینده چیرا خشتا خشتا حشت بنگلی وی خشتا خشتا آباده وی داد یوکان ابل وی خیده می وی قصر اودونه وی دا چکره ابل وی خک قرار کونه خلق سنگ راتای گرد سنگ راتئی چل سنگ راتئی آگیسنگ پخئی میری سنگ گئی سلیمان لے ویلی جا قالو اناس وعلا دین ملوکیم خلق دخپل بادشاہان و پردین روان ملوکیم مر تی را رئی وراری را رئی دفاتی میکاوان دعبدالملک زم ورارو دعبدالعزیز جوی اس اغر سکر الگر شبیت آجد صور اکاتا بکھے ویلی فرائب السمر رئی منذ سنگ رکھے رو دي بسنگانی سي حي له بسنگانی سي عمره بسنگه کې خلل ټول هدي راغون کې حديثونه د پیرم قائد ظاهر شي راغون کې بخاري ګور پسې طبقات مثال ګور یو خلک واینس را مونټو وللو خلق قدر پړی کړي نبي پاک یې بلکې سم کومه د عراق نه اوسهب راغې تاریخ ګور سلام علیکم مبارک سوخ دا mesti kenasko munzuna ke da shpiri ye da wara de agam rojin ke او shpiri munzuna ka Umar pa sraye wo le ke pa chawarsawr tu waaya ta sraye sang de ta haqiqat pakra awr tawai ke cha taana za او ye jor ka ma jag da najor ka ma sabra ke ye sabra ka dobra dobra shay badalka ra ga umar de asti halili ra de ذکه په خړو دوه کله او الهیات ویل دي زه ال تایلان وکړ چې دا غوړې سړي موږ کاول په الله تاسو په دوه کنه شي څه خو خبره پوه شو کنه او مره نه هڅه د وکړو کی دا زه د دې چې عمر خو ته په ورو مشارف باندې سم مسلمان راول کبو چې پاکستان ته حاله دا غیبله په دې مثال ولا دا اول په دې منځ سره چې موږ اسلام هغه دغه دې زده کړی تاریخ په دې ابن الله یو او تاریخ او قرار چې بیا کلی صلی الله علیه وسلم راه مکی معزز می ده دلته تغير وان عثمان رضی الله عنه چا بیره اکبر رسول الله زمامور ته فتا قربان د دې زمزم اختیار زمان د ندا عثمان ونی سمت راکا ويرست جعبسي عثمان بلس برکو یو عثمان کي ایمان په الله رسول لري داکا وي هاك بي امانه الله غذا الله ما ته تقامه طالكه بغا ال تتخذ ابراهيم رذل فلاكي ذي شود تقسيم کوي قاتلهم الله شان ابراهيم خدانه دي ابيه ولا وركا يظني فلطوالخ خالدن طالتن صنف نبي ظالما لك نمتبصوا فدانه الكعبه ده قعبیم الشریق وَأَيَّمَّا كَانَ فَالْخِطَابُ يَعُمُّ هَرْ امانت امانت تا امانت جمعلا مستر فمانا دا مفهول دیدی مستر فمانا مفهول کم شما چهتی حق حقوق شمو تالک بدخل کو یاد اللہ حقوق دی یاد عباد حقوق دی پی علی دی که قولی دی تولو وهم الحکم لا ینایت قصف حکم عام دی سببت امگورا چی پچاکی نازلی بطا دا شا کرده دا ورکا دا شا حق دے ورکا مشاری دا شا حق دے اگر ای ورکا دا بلگ ورچ خفل لیکا پرده دے کلیوال لیکا پرده دے دا بحثون بنکی او باج دا ختاب دے اولات الامر تحاکمان طوئی کہ دا شریط ان يقوم برایت الرعیتی وحملهم لاموزب الدین والشریعتی مولانا موضودین پنی مسلکم دق مسلی کرنی کتاسو ست تفسیر تا في القرآن گ اولا نا اپتشا فی بیاوی شی دا لذی کلی حق دی او دا دی دا حقوق نیش تدیش پر ایمانا اہلیت تگورا صلاحیت تگورا کم سلی صالح دی آغلی ورکا سپا خبر اپوشی دا دا چا دی دا دا حکومت نه دا, دا حکومت دا نا دا سطا نا چی دا کم سلی حق دارو دا آغلی ورکا اسلامی حکومت چی خائمی گین انتخابات پا کو او چالبی ورکو چی کم سلی اح زنګ کو څنګه کو دا د دنیا مادي طریق ګروم دنیا مادي دنیا مادي دین او دنیا په لاره شي کار دی دین او دنیا په سر تړلی شي وي دي ځان لیکې دین وي وای زه حکمتم بین الناس دا هو او تر کو مشارکه حکیمه کا خلیفہ کار څه چکه او چې پیسې کو دی ورته وای وای زه حکمتم ان تحکم بالعدل چې کو دلتوی حکمان دے ولایت عاموی ک ولایت خاص سوی دا کلی مشاریوی که د محلی مشاریوی که د وطن مشاریوی و ایزا حکمتون بین ناسی نپس دا بعد اثار کوی دو ما شمال حسن تاوی حضرت علی زبیتان دا خط خرے که دا خط خرے علیو تاوی بچیا فیسا لے کہ اُلذر که پتحکمو اعذا حکم واللہ وطلی صحیح لکانی امتیمتی فریب درم تاپوس کئی چتا یو خط خرابی ہوتے خرابی جکم خرابی خراب ويته الاخره چې کوم خراب وي هغه تخیل چې خط خراب وي مفتی محمد شفي فتاوا دارالديوان مفتی كفايت الله احسن فتاوى كفايت مفتی نسوي دا کلي انتخابات وینهم کذا محلې انتخابات وینهم کذا وطن انتخابات وینهم طول کې بيدل نه کوي امتحان اخلي ممتحنغه تموي امتحن امتحان اخلي څنګه نو آس سبق ورئے مونخو تقول غلف کرنکو مونخو بے کوب عملو خو ذنکار سوراک لیکن مسل اسلامی دادا و اذا حکمتن انتا ام بغادر ایتا مغورا شخفل لے کپرا دے دے تا مغورا وطنینے کے غیر وطنین دلیزے کے غیر دلیز اسلام دادے این اللہ نعیم ما ایزاکو حضرت عمر چی وفاد کی انتاسو غفاریتا ایخم کترے گا سب خلیفای پدې شپه کوتونکې به خالي کړی. د دې پیغمبر خدای راضي تعالی له خاله د ایس شپګونه. عثمان دې، علي دې، سعد دې، طلحه دې، عبدالرحمن دې، زیدا او او بلبکی زبیر. سعید ابن زید ابن لبی. سعید ابن زید ګرام مفهلر کو. ولی سو کوې چې په ټول محکار کې دوه سو کوې چې نا رښتدا یو کو نه او خې دغه قرباده او دغه قرباده او چاوتی سياب دا عبد الله يروي عبد الله د خدي په طلاق هو لږی د خپل وی لې بس نشي زما له فارې ښه واقعات کړي او دوی ویل زانه غواړم چې په ژوند کې به هم بوه زما په سری او چې مرسم بوه زما په سری زعبد شي نه چاله ورکوم دښتګوړه وکړ دا عبد الله الخرې پیغمبر خدا او خیر د خو په پیغمبر واده دا او زماز یو هم دی او دې نیکو صالح هم دی او دادو خره کنا زما واره هم به دقص پکارته صحابې نه صحابې یو پیغمبر خو پیو پیغمبر نه خو ورته دې نه زیات خخ لا طول دې خې نه چې په خپل بوې په خپل بوې نه خو به زه وه ټول چې لا څنګه کېږي دا دویو ابن حسن بصری واي د کسی قصې خبره وي صلوخ خبري حضرتی معاون قلب شی دی الله دی مو اپ کیوا یزید مشرکول دا خنو دویم زیاد ابن زیاد تکم دی ابن ابي دا خپل ورو دا ایبل او بل حجر ابن عدیه کتل کاو دا پک دریم یو بلواکه هم پخشتوي درې سلو واکه وعل له وعل له وعل دای په کې کلي ابن کسير اورا البدايه والنيه ابن کسير بار تقدير الادي مات مولانا موضوعي حسن موويه صحابي دې هر کارګمنده صحابي چې او مغفور له دې یو څوک کمزوري ته لري کا مقاطيږي یوګه دا چې نشي هغه وسکان تلیک دې سپکې څو دا دې وس بار تقدیر دا پکې تاسو چې مطالعه کوي احادیث پر اړه کې دا دابا ان الله نېم ما یذکم به الله پک ډیر خو نېم ما ډیر خه هرشه څنګه چې تاسو توغې وامي به یقینا الله سنئ او بصیر او دن کې دا خو مشران زاغلو پیسې لې بټکې الله يا ألزين أمنوا أتير الله في القرآن بيقينو نحن في القرآن كي نمومي نواتير الرسولة في حديث بيقينو في حديث كي نين هو الأمر بينكم با اختیار خلق يخبر كريدا أو ديو سر خلق و سر اتفاق إجمادهم متشون يدريشون نبا اختیار يوسعي أمونغ بالسواب فإن تناداتم كي شين فردوه الله ادله فلاغه الله ورسول ته وړاندې کوي کومه خبر قرآن ته زیاده کبه حديث ته زیاده استنباط کوا قياس پکې دنه شو ادله اربع پکې دنه ک علما کید ديات امام رازي روح الرماني سلو ورنه کتابونه سلو پکې دنه کوو سوی قياس فارش دي قياس پکې نه پات او دبره کتابونه دنه قياس والهق وايي دثبات قياس بلکې متضمن دي ادله شریعه ټول دره ابي يزالشو باية تصدينة شاء الله وعناوك ولا في الأمور تبه يا عام حكم يا خاص دي نوسوة قوية شاء الله يطعط بكوية شاء پاسالي قوية وهادت الحكمة قمر الناصفة شاء پاسالي يا بسيء فقرآن آتئو الله وآتئو رسول درسول أو آتئو الله ورسول والنويلين اتي <تصفيق> او الله ورسولاته فتقازا کې کنه دې پیرمبر وا خبره منش قران کې وی نور به نه معنی نه اتي او رسوله مشکات بری بیا ویل هدي بوای واورای ما ته د حدیث ګوراکړی شي دې د قران پشاعتي برګی داغه نه زیات نو دا امت سلام لازمي شه دا ته هم نه کې چې د پیرمبرا په څیر چې قران کې ابا من نور به نه به مونږ واقول الامر منكم هل بدي اكون كلك المستقل اذا بدك مستقل حكم نشتري ده بظيما ده قران وسنه كده هو امر منكم نستقبل به امر قران زمانه كمرادي وفريق الخلفاء الراشدين والسلاطين والقضاة طول ده نشد الحكومه او دان قرشید دا غیر واحد ده ابن عباد جایبین عبدالله مجاہد حسن قطن حت قطاده وغیرہ اغا علماء چی مستنبتون دی طول پکی دلد ابن قیم رحمللہ مرد انا علماء دی سکتا حکمران خبر اعلامنی بر... قرآن صلی اللہ علماء بری قرآن صلی اللہ علماء تاں دلتی مرد او اگر بیاد اعلام الموقعین کی دام نکتہ یاد دا دا دغه دي پکاريږي څنګه موغه ما تمنه همرا سوه دي مقامات ګورا اعلان ووقت دی دی اول دین شان قال کړی دین شان قال کړی دي فقهاو زما دې دې کې مقصد با دی خو دین شان قال کړی دي محدثینو ته یې هم حدیث غو دین شان قال فقهاو مزامين شان قال کړی الفاتحه نقرجه دې محدثي هکې یو محدث یې دواړه ورشي دواړه قابل قدرت او بیا وره نامو خبره وکړي ځکه چې څه حل کې مانه شي رول به ځان نک انده مسائل چې تاسو پکې زګوي د فروي ترجمه پکې میا دلاره فروي سکه کوم څوخه لېوخان په ځان باندې کې مولي سبو غلان احمد دا غنم فرایده مو غویا اتيو الله بل جمسدا اتيو رسول تے اللہ منس مطلب دی در او در رسول منس دی دو حکمران منن اللہ اگر حکمران دی منن تے رسول دي منل. او رسول دی منن تے اللہ نو پرے زمانے کی پروی مشرف خبر منن قران او حدیث تو خبر پرے کہ دل نشوری خلافتین کے مطلب من پوری گئی چکم سارے حکمران دی ظاہر سن منن کو فرض او پران درې په دې ورکی مولانا مودودی خلستلي کل کری او بیا پکې وايي بیا اخو دا شوراګانې خط مشوي زکه چې دوی دا غوړا غوښوي شورا فاطمینه باندې خبرتي منصوصه تل لري که غیر منصوصه څه څه وکه یا منصوصيږي خو تیمول خو یې نه خذلي هغه پکې د ننکا تفيل قران ای خلستو خبرې پاتکې اغه متالګه ته مو ته هم ګوره پیدا او بیا کډني په دې لمښان تسوڅه في فوسي من حديث النقل كان واي ابو حاي ابي الله دافو الله ابن الوزافاز ده من عاديك اللي بيرو فيهم صني غيرو فيو جسديك نور ذاته ونكر بل حديث بشكو غير فيهم ولا لي غير كده راقونك راقون وی قسم دے جو وردنکے گئی یو زوان پا کیوئے لئے موکو پیغمبر زکا مانو چیز دورنا با سن جلدی مکاو چیز دا کو کہ وی دنکے گئی جو دنکی گوبا وی مدنکے گئی وی لو دخلت موها ما خرشت منها بدنو کہ وردن نشید وطوبہ نوائی ہنمتاتو فی المعروف پراوکبے منے پراوکبے منے پوئے که پخبرہ دا ہر امام دا امام ابو حنیفہ صاحب یہ پگے تھا دہر حکمران ذح حق پر دہر مشر تو انما طاعت في المعروف انما طاعت في المعروف اس کا یہ کفر سے بھی زنگے مشران نکلی جو پھر سے غلطی پر اس طرح کھڑی زباں نکئی قسم نکئی اور شپدی کو قسم لیا کا یہ یاد رکھو ہم خطا شہیدین دغتی پر تکنا استاد ہر سمجھو بل حدیث انما طاعت اخذو بل عايزنا بيقول اصل ماتوا او ريده لو منل بسري مسلمان ما لي في محبه وكره خفي خوشالي تبيت يوالي كنا ما لم يمر ما سن गुनाه ونا نشي فإذا ابن ما سيدنا فلا سموا على تطا نوردل او منل اخرجوا بيا بخاري مسلم بل حديثه هذا زي سميت من بيات بيو سوره او قوموا كوشالوا بخفايو كتن تسكمال دا قبل اهل على سرد شي مشربي رسل إلا انتروک فرنبواحن طداګه کوفر وی اند کوفي من الله برهان دلاله دی غلاکوی داکی کوی سوتکوی جواری کوی قصنکوی څه بکې کوفرم بواح محمد دا, دا كووي كووي كووي كووي قران حدیث خلاف تسلیمونی اخرج ابو بل حدیث سره اسمه واتیو وعليهم عليه وان امراکم ام بشین او سردو وسکه بشنتک تور ورگی راوی البخاري بل وقت ابو هره مسلم دوس ما توليوه شو وعوه ومناقر كعبد لا تخفيه ني روى مسلمون بل وقت امو الحسين انا مسلم تقرير كوف اخونا فتحجد الله او تاس وراكاكي فا كتاب الله بانده نو وعوه وماني روى مسلمون بل وقت عبد الحفشيو مجدوعا مرعه دي حفشيو وقوني الاسون بريكي بل وقت ابن جاريب ابو هره را مشران باش دا خلکو په څه بل ځګه خبر کوي مشران به په تاسو نه مشران په زمانه خبر دی خواري په بګه بد بد بدوالي سره واوري ومني هر خبر زه حق مټاب کوي په کې بل خبر کوم پرکو پروي مشارکې جهاد ترې کشمیر ته زوبږه نه زوينه خو په خپل کار کوي انده ما وبغ حق خلک به د حق خبر کوي نه منی به بانجي وره دا سره په خپل پاسې خو دې څنګه نه منځه او څنګه منځه هغه وصلي وراءهم وصلي وراهم منذ متى كده فيناحسن ولهم كخيكه اخبر ذا الله فاز استا وان اسوا فلكم عليه بخبر طويل بخاري قدني هذا الشيء ان كان تشويلي علىتبه امامه الوقت ان تياد دي معلقات حسن البصري فبذاتي قصيمتكم واي او صلي عليه بذاته موت بل علي بن و بيد الله ابن ابي من خيالو عثمان بن عفان فاو انك امام محمد و انه نزل كما ثلاث فكنت امامكم تشرشي فتاخذ المصيبه جمعه السنن في ويصلي للنائم وافقه فنتحرر من الشيطانه الله بن علي استكنا من اخر ما كان الناس مفسخ عمله الناس پاسې مو کې ممර්ග لري کې خبره پور سوې دا خبره بایاد لري وعن ابي هرثه بل حديث پیش کو مسلم اې سن قائد پر شا کړو دا د د سياست خودو کې ته بخاري مسلم قصص سياسة بل شاكه بل رمبره من أنتقه ليه لأنه في السابق ونحن نتقل في القتاب في القرآن سوء محكام دي بينزه يوم بكا المتحزيب النفس تدبير المنزل سياسة المدني متحزي ونحن نتقل في الحمد لله مخللات بالبعالي ومبدع النفس القمالي ومؤلق الصورة بالمواد ومؤلق الاسم من العداد والعبعالي ومؤلق المركز فالكي لا يملك المركز وعليه وعلي. ومكن رايات متغله يقول مجد البقاء في البدء واساله المصلي علامه سافه الامه فهذا يا احمد بماذا عليكم شو مسمى السياسه كذلك تجاهه الخلافه ممكن بعثوا لي كلما هلك نبي خلفه نبي لو كانوا ملوك مشي بالك ولا انبياء بل وان الولايه بالنبي وحده وسجن الخلفاء فيكسو اول الله رجلن تفوق من استراهم اخرجاه بخاري مسلم بالحديث ايش کوم شات بخول امیر کې وشول وبدګړن صبر وکای نشکي اوطان د جماعت ما خالي خوشي او مرشي مزه په جاهلیت کې به مرکي اخرجاه بخاري مسلم بر زیاته نمبر سوچ ذا حقين د طاحت ملاس دي حقیقيات کې حجت به ني سوت چمشه قصت کې بهات نوي مرشه په طریقې د جاهلیت باندې رواه رواه مسلم لهمر ت کئ پرسول د کابه کې خلې شار دی را ما د پصر مرگری موږ په یو سفر کې پی ک آرام کو چا تنبو جوړو چاغشی بربرول از السوق په خپل حیواناتبل ک ن اواد کې اواز کوون ک راغول شو پ نمبر غداته و زمان مخکې پمن راغلی م پا دا فرزو چې عمرته به خیت خ او انچر نه به او دا اومت دی عادید پاول کري آخر کې میبت رادي دغه خبره وراحثه په یبناشتہ غنځیږي په نی بللشی چې یو کټمه د بل <سؤال> پیټنی سرتہ ستانہ او عامونه به دې کې حالات تی بیا بللشی بل بللشی با مونږ به زه کې د چاچو د جوړ نه پزل شي د جنتا نو مزګرشی او د ایمان علی الله پروستي باندې خلکو ته ولیک خپل سر دا چې له یوماته له شي دبل سره د ماکه کې څو چې بیا تو د امام سره او ورکی ولا لاس او د زوم غوا لبيادي خبرې مې کتہ کته قبل راغه دا رسکوه دې شو ما قال فالله قسم ذا يفر مرضلي او دي و غونوري دي لريت كدي ما ور دي لا استرضيري معاويه منتوايناك ان ناكل اموالنا بالباطل شم دخل ما لو په يبلوك په حرامه طريقه ايو بل دي مرقوم والله فلم لا تاكلوا مالكم من الباطل الا تكونوا شبشب شبشون بيوي اطيوب تي طاع الله واثم كتكل خواده على اللعب حكم مسابق مينكوي اشنين مين منا ده حديثه دا دا مسلم وروا مسلمون بارسو ایک ہزار چبیس افحاجل دوائیم که مسلم دلتا پوکت مستانفی لاغنو خام امی کسید اولوس اتیو پیتو دا اوستا چاوویلی دا ما دا ملک مسلم دا امی کسید اوی کم ما ویداد تاوویلی دا پا حضرت محابی که دا خبر نیگی دا پا سیمویلی دا پا کشاوویلی احسی سوچ که سر سر افتر کی پوری کیولی ولا حديث في هذا الباب قصير البيعي ويعمري أهل الفقه البيعي ويعمري أهل الفقه البيعي ويعمري مجاهد حسن أبو العليا أهل الفقه الهلماء فظل على من لم تحاكم في محل دجي أغريكي كتاب سنطة رجوعنا كتاب مؤمن فألاه 518 فظل على من لم تحاكم في محل مزايا ورسولنا يرجوه لهم في ذلك فأل قران په ویلو کې لري مسالې دي کنه یو پاکستان غټه مساله اسلامی حکومت قائم کولې او د اسلامی حکومت خود خالصي سر طریقې سري دقت دي نو کوم عمران خبرې منه ده هاريو په طریقې د تکولز دکا دک کومې منه کومې منه د ټول څه کا بس دا اسلامی حکومت په پښته د ټولې په لوشته قران شته سنت شته اجماع شته قياس هم شته دي او دا هغې سره قياس په کورسلو خلایپ یغاناله زاتو د او د حاکیمو نه غلطه يم کیږي دا ټول خبري پدیا دو بیا یو زیرا منوتی الله رسولو لې لمنکم فیننازتوم شی تردو ال الله د پردي صبر مانی فینتناز تخپل کور کې جنگ لري امسو یو حکا مو مسلمان جنگ لري او په خپل کور کې مباراله فینتنازاتم پیشین تهو فردو ال الله الله ته واپس کړي ور رسول واپس کړي او دلته نور و حديث كيو و حديث كرو يا وي وهل يسموا دا مثلا يا الله خبركم روجرانا لا تشمون دليس واحد دليس واحد حكومه جمهننا ومه بصاحب يجينا بما كرسينا حكومه كبيره تا بذن في الكارنه للتوائي منيبا وهل يسمه بها فقلنا لله عليك توعد کدا دې حرامه حلتن دوس یو سګوي نه هڅ پکې د مخترو او اوه ای بای موږ ټول ویناوې په اطیمه واجی ته په امر کې نه هې څوبر چې حرام نه وي تاسو اخترول کېدلنه تاسو کوم په ملاتین دی ته شي زه مشکل کوي په دې کوم ځل دی پولیس یې دی پولیس په ټاکه جمعه ایمان د جګ خپل مختلف او شبه پواشه زما دې سګر دی کوي دلته درې مختار شېم په جلتي اول کې په پینځم کې په سلولم کې دا مسئله ګوره حمووی ګوره حکومت خبرې په بواحاتو کې تو کلیه نه فيه اواله ما بیا شو لا قاعده میاش كامله قیس درو لازم دې نه سبا کې روجه کې دې نیول روجه احتیاط دې اختر دې کړی اختر باندې کې اګه دا ور ودی خو په تاسو حال کله پکای مش حکومت اختر گئی اونځه اختر نو اختر پکایتی حکومت گئی اقای دیلی مې نه معنی یم ولې پکلې ول مسلمان بده امام نیقامه الجمعه لا یا اخترو بده قائمه دې دغه دغه ما کار دې فلګي د حکومت څه حکومت مې زما کار پګین شیاخ خبر نه نه غوښه ما پکې سګار دې ناخذ مو جانو کار دې د مو کار بده سوق اخلي دلته خبر یادو زما کو دقشانت کار دی او حکومت کمیتی برخ او سفا سفا قولی سومو لنوتی وابترونو دی ملو جا چی نسائی نو چی میاش شوی نئی او ابتار بکلی کوا چی میاش پا این غم علیکم پاک ملو عید تن سلاسیون تیرشو میاش دیش پورا کوا ایساب کوا حدت عمار سوی من سواما یوم الشکی پا قد عصا ابل قاسمی سزم الشکون پر رضو منسا او پیغمبر خیلع پر وحدیثن فاطی فقه فاطی امیا شو اره میا شکم دا ها لنینم توبنینم سوار اره دیوملو روز مجو نی ولا سیګور میا څو مخه یاره په څه ځان شي دی کلهونو خو دا د خوړ څه شامل لکی او ما علم هي سباغولښتینس سباغول شیطان ضروري کنا دا وره دا سره کاکا پلان کیو چې وځول شي ګور پلان کړه واندته څه شیطان دې شتري دې دافیا کنه شي دې ګور کړه مرده ضروري یو انجام تاویل باندې عاقبت وسم خدي دنيا كي اخيره كي خير لك في الاخره دنيا ينقض اخيره قريب الم ترى الى الذين ظم استاذي نغور تها كسانتا چگند زان اكثر ويناتهم كل غلط واذا تلقى تستعمال ما نقول الحق او كلك المستعملي كي غلط ويناتك دلتو خبري دلتو او سوئی انہم آمنو موزی لیک موند ایمان اور پاک کتاب تغیرے جو قرآن وما رنزل من قبلک او یریدون ان یتحاکمویل تراغوط پیسلی تراغوط توری تراغوط مستقصدی اقر السولبی و ابن عبی حاتمین من طلقین سندو ندی یو سلح منافق دی اقر تبیش روئی جگر کے دیهودی سلا یہودی پیرمبر خدا لزو منافق کابزی دیشرف لزو يهودي بار پسر رسوله مناك خوشالنده و راضي عمر طلع شو يهودي وي لا عمره و امير المؤمنين الله هو امير المؤمنين عمر تي وي اسلام بي له خدا کي دي خوشالنده منافق دې دښدي او عمر ي ما كانكما بخبل ذيكين يزرعوا زم كتاب رحله دم نشومت تريداور استله منافق سريوها حتى يخشر يدق في طيفها لذا فجز الله رسول الله صلى الله عليه وسلم او بیعوازی رواتوکے انہا عمرہ فردق بیدن حق والباطلے بیرمسان تفاروکویدن تکیورا زنا او تاغسرے کابل اشرب او اطلاق بدماندی رضیمانا درست بدماشتی یای لقبو او پایمانا من یحبیل باطلی ویسلی اجری سوک دل باطل لپارا پیسہ لے کابل قورا کری او تاغو شیطان امدی او کاب دی ارسو بیت وقت ملو ایتویدی وقد قالوا سوق يبور زي اسلميه غو هر څوک شي غوار شيطان چې دي خطا کړې په خطا سره چې لري دا او اذا قيل لهم ذكروا تو الى الله تعالى وراشكان الا من ظلل اللهك محكمه يغيث او رسوله ورشي حديثه ورشي نرايت تسترغ بيني دام الى شياب يغبا بين المنافقين يسدون مخبار عنك استانه من المخبرون ثلاثه تا هو دنیا شو فكيف اذا اصابتك مصيبه سباكه الانتخابات وقت رش لووت وقت رش بیا پس کوي با و بوز بوز اسلام له برابر چيږي اواسي شي کوله ته مصيبت جنگ شو شي يا ته په افادي واري شي په وځ خپل عمل ثم جاء وور شي على كون بالله قسم بخري با الله باندې الا ما اردنا من را دلو که اللہ احسانا مگر احسانا خسلوک لخصو مسددہ مدعی مدعی سرچے خسلوکوشی و توفیقا اتفاقوشی سوق عبداللہ بی بیرے پا بن اسطلقی هرس سوق شمیقوشی ارس سوق داسی او ما خو یو خاسی طوارع کنا طورق اسلام میں ما خوز بیا اسلام ہوئی باکسی محارکی احسان چرزی اسلام اسلام کچی کم اکرد اسلام مکترشی بے اخوادی خوزی اولائک اللسین سمع معلوم کړي الله حق بوزن کړي يا عرف الله مختيوالا من محبت مکه وحي سكان مختيوالا د دې مطلب نو چې مختيوالا وزاله شي نا من محبت مکه وا او اذ همتي حق او توګه سمعيواله خدای دې مات مخمې دار من محبت نشته دي علم ان قبول عذريهم بني ممانا دا ځکه کوي په دلکه او اذ همتي هټه په جبه و اكذبهم النفاق جمر شيء و قل لهم توايا في ان تصنف ان تصدق دخل كون اذا كدي خوارشه كلهم خالي لا يكون مه فكجي كوي خلص لا طريق دخلوا و توايا قول بليغه تقيل طرق و انام مؤثره خط اسلكونكي شي مستملي فسماندي زان لا اصل خبري وقال داول ان ده يرمر ده من سي تش سي اتيوا الله وما سلمنا في خبر غير كده ده رسولك قال زي رسول الله جو خبر وما الرسول النبي يقول له من حس رسول الا ليطاع الله اذا الله فرذبه هذا الله چ دې کوم خبرې کوي دا موتازيله وايي په نمران به او الله رازق کې وبشر نکي زکتیا خبرې په نمرم نه او ذو باذن الله ما به باذن الله مونږ ته خبره مې دا نیو ویل شه دا خبره منه دي الله رازق بلې نکي الله الله رازق بلې نکي دا خبره مې منه وي ولو انهم اسلام کړل کله شنه زور خي سیم سي کاين او غم پکې تا خبره یا بشر یا تورما یا بشر یا تورما دے چھو چھو چھو خدا کسی اوش ہو بیاد اگا خلا او پیغم مرد خدا تاوی سیب منخو اتفاق دفار خبر اکھو ولی اتحاد دفار ادھا کھو مردم پیسل اوڑا دا اندام پاکی را او پا دیو واقع کے اولو یا واقع نور مران اسم کاری خبر خبر بیادا دا چیدی بیار آگلی جو جرگای کھڑی دا افضل شاہ چاہنم زید السمین دے یا لبید ابن سال دے پاقی الزام لگاو لے قصاص لگینا شوئی دا قطادو آئی اور رفا وي وی زمان او زمان د وطن عادت او و تنیمیزی حدیث دے ابن کسر کی بی اسناد جیدین دے او دل نقل کر دا فقط اغنى وكيه وغاد حديث بي انا لذننا الى كتاب روان دي رواية دي محمد بن اسحاق مطولتا نواية تلميزي تتفسير ذات لان دي بقبل الكتاب تي امزيزي بقبل تفسير حدث الحسن بن احمد بن ابن ابو اسم الحراني قال السلام محمد السلامت الحراني قال السلام محمد بن اسحاق عن عاسم بن عمر بن قتاب عن نبي انجلده قتاد بن عمر یو کولانه یو پمکه یاتهبه دا اویره کو زمون ویل <سؤال> شو بشر بو شعر مبشر بشر بو شعر مبشر بو اشعار بی ویلی د بای صحابو خلاف پي سويل حجوه دا بيده پلانکی وی لمان دي شو من ولي بازار پلانکی دا وی پلانکی دا وی پلانکی دا وی شعر صحابو ور دا دي شعر دي دا دا وی لي خبيس او د حاجت حاجات ولا قرنوي غريبانو په اسلام کې هم دي هله زمانه کې او دخلکو خراج فاوغ با کجوري وي وربشي وي کوم ځای چې مالدارو قافله بل الشام له بغل له وې نري د پتی فغلو غستو داوازه خوره ما بچوته تاسو فکجوري وربشه خوره او ځبله ورو خمسه بړه سنه مته بغلو دا خپل انا له قافله الشام زما طري فاوغستو دغه دورو یو پیټه په بالا خان کې کې په بالا خان کې و اسلام غرم دا تورا چاپی زیادتے ہو کرو بالا خانی اشتاولا توان مواستو واسلی وي ہوئی سواش اتر میرا گردی پاماتی ورارو بمو خجا بیگا زیادتے کردے زن بالا خانی اشتاولی دا توان موسلاح اولی دی منتحقیقات کو تپوس خبر شو چی ابن ویرق بیگا دشتیور بلکڑ دے غالباً دا دی اول دکبالا وشی پریغلا پستو منتحقیقات کو نو خلقو و ونه رسالکم او ځین ته پوسکو د لبی دي نسخ لاک دبلبی نسری او سره او خ مسلمانو مسلمان له بیت خبر شته مستره نو ماغلاک په دې ټول دpkg خخوما یا بغلفه یي یوه ده څنګه چې یا کړه نه کړي ته کوم کات ته ځم پس وین کړلا چې هم دقي او بشره خلقو دا کړی ما ته زما پر یوداره کفيغه بر خدا الله لالي را یو کور را لې ظالمان دي راستګره ماتره تا وی پاز از یو بتا بالا خنه شلوله ده وسله یې غسته او طعام وړي وسلذي طعام زموته جوت نشتي نیم سه پرمایی دو په لیک مشوال ورکمای حکم بوکم زمون دو بیر خبر سرام اوسریتا انا نو اوسید ابن عروه قال خبروکری لاغوش محلی ولا يا رسول الله قطاز نومان او ترلاغي فین قرنه یبانی الزام لګی مسلمانان دي خو خلقت او دغلار سببت کلی شیبان ملي ثبوت نشتي قطا دې کړه نبي رسول الله قستك قولنا انت في مسلمان دي وهو مدخلخ بي او تخ لا يكري ده بسلطه طمان الزمره واقصهم ارماندي جاد طول مال, مال وما بيوصلوا طريق مسلك شي بارشنه كده ما وتويلي سوسو نوطبي المره كلها فالله المستعان فالله لا همت فاهم ساتر شيء الحق يطهرب الناس ماك الله ولا تكون خاين خيمه واستغفر الله په نمبر خبره ولا تجادل الاخرين او بیا ستا کسب دمسمو کړی نو په بل ډول کې په لبیډو ځکه کار خورشه راځي په قران په نمبر خدا او استراوړه او زماته تکلیف واپس کړ په قالغه او دی بوډا او یا قري یا بسم ورشه په شک ډول اسلام باندې اصلي دې یاري نه کوي واستمرامه ماته واره د پارشوان په قران راغې موشاله مشترک سمېلا شو نامېلمش په شو نور د خاط باندې الله راول او منشا رسول ما دې ما تبلوغا وکړي او کړي رسلین نو له ما توله مستین دي ال اخرې تنازل حسان بن ثابت دغې خلاف دې خدای اشعار مویلې په دغې موشير سامانه وخت د کورنا گذارې کړو کار دینه پرګې ته یمته د اشعار د حسان تاراولېګل تمته خیر راوري لابد تر ملي داشو دا حدیث بار تقدیلو تردی حدیث رانا کی بیا بخبری کو او طریقہ بادا چھے چھرے غلاو کی سبلسو کی نو پچاری آرینو بخپل دیکار کئی وَلَوْاَنَّهُمْ اِذْظَلَمُ کچھردی خلقو لکا بیشار بوشار مباشر لا دیکھنے دی او جاو کتا تراغری بے استغفر الله ل الله بخش قلت له ود الله تواب الرحیم و الله بمن غلوا توب قبولون کے او محراب پاکه زده قسینو دل جرگی کوي و دل اغلا ل بیت کړه نه د کړي دا د ډیر خلکو حکومت نشتی یوازې مؤتذلہ دی بیا سره خبرې کو مورجیا دی بیا سره خبرې کو خواینج دی بیا سره خبرې کو یو ډل هو نه جګمدیرا کو سپږه ګبل نن راو و قبر پرستان راو و څلنی چې غلطی پیغمبر مزار تلار شي اور یا خیر من دو پینک بال قاع ازوه فطوب من تی بهن القاع والاکم نفس الفذال لقبر انت ساكنه فيه افات وفيه الجود والكرم يا رسول الله ما نغلف شيء هو زال لنا بخش غار مقتات بخشته ولا نسوش يوقف سنه تلقوا مدارك خبره في ذلك لاقيه في قبر فاطم عاشو قبرنا واضح الصوب شباب ماكشي مدارك هو كان مدري من مدارك كنويل ما خلصوا قبر طريق خبره كيو نمیزا حدیث چرایش خبر یا حدیث چرایش وی پیغمبر ویلی دی زیمنم سپرسنت نی علی سناد مین الدین لولی سناد قال من شام آشاد خوبی ولی دو بعدی خبر کی گی بلا خبر کن ابن کسی تاوارو نو در شاگی خبر کنی او خبر کنی چی یو سرے دی یو پیغمبر خدا زمانہ کنی دی نس خوب ولی دو پا خوبون مسئلی حل کی خوب دا پیغمبر حجدتے که خوب ستاو زمو حجدتے دا قیدی خواند خودی دا قیدی خودی محدثین و تخفل خودیدی خوب دا پیغمبر حجدتے چه تاسو کم وقتی خوب لدلی عبداللہ ابن زید زیدی میابدی ربی خوب ولی دا و بانگی ولی دا سنگا حجد کروئی وی دا پیغمبر خوب لدلی عقصاری خوب پیغمبر خولا تاقریر و لکلو زت موتا برشو هر جکه تاسو دایسته کوئ دا په دې ته نه دی کېنی اې او بس ته په اصول کې نشی دی او خبره څوک یو سړی او جن راويان چې کوم دین دا لري نه کولای قابل اعتبار نه وي خبره په خدمت کې دا خبره ته نه کوي په دې کارو شو وي په دې ځین بخاری کې نه نقل کې سند پکیل بحث کوي په کچو په پریرا نو دالز ده شو صاحبو کرام زمونه کې او خلکو شي نه یې وسه کول ته بار غوا قبر لا باتلو صرف څه ورغلي ثبوت نشته صاحبو کړی تګی نه کړی دی ته پتہ وی نه کړی خلې په وخه دا ټول خبرې غلطي دي لې او اصل د دین معیار دا نه غلطي وشي نو دې شبا کوي دا د ژوند سره تعلق ساتي یا قیامت ته انتظار کوو که بهرمل ودا که سیمصیبات لريکي په پاري باندې امامي د ميو كتاب دي قاعده جليله په توسل او الوسيله هغه بیا مطالعه نور نو توسل کتاب شپګم سي بارک خيري روح من روان دي د اكسو بارنا پر اكسو 115 صفحه پور يو ان شاء الله شپګم جل کې وضاحت کوي د دري پانه بعد سبق و چې خيري داغه وزن نه نيي بیا په کې او دغه کتاب لري ابلی کاثیر کې پاپانسو بیس کې د خوب خبره په مدارک هم دا وکاله قبر ماواز کې دي صارم کې په 202 او یا صفوان دي د ریوازه حرکت کوي په 202 هول شکړي دي صنعت الانسانۍ د یو کتاب دی 202 او غسلېخ 202 تسلیخ پدیمه خسته شیلکړي دي کته ګوري نظر شې ساي مون کي را سلام شته دي صنعت الانسان را سلام شته دي نو بیا د تقریر مطالعه خوا او حدیثات لا تشوى اصطدين اصطدين ولو انهم كجردين اذ يلنو بحق تيم بشياته اكري انفسهم تخبرزان مانده الظلم سو منافقت خرده اصطدار اصطدار جاءو قراغل و تاتش نمن غلط و شو الله دخبر غلطو بخشش اللانو اختلوه فاستغبر الله الرسول پرغمبر الله بخشش لو بالله توبر حیله موږ له دې الله پاک توبه قبلو ون کمهربا کیسه صدقه دې نذا له ذات شي کو فلا وربك اوس فلا وربك هي د عربی بار بار بدلتا سي دلته ورایي بیا و الله اقسم يو بالقيامت ديز دې کو الله راکي او قسم بنخري ولا بهم کو سوي قسم نخري لا وربك قسم نخرم سو کوئی لا تاقید دے دا ورسط من فی پا لا لا دا ورسط اعلان دے وردکا لا یون دا دقی اللہ دا پا مخی لا تاقید رغ دے فلا پس نسی ندا اوستاب پا رب دے بیا ام ندا تاقیدن ویما پس ندا دسے او بیا قسم میرے پر بیا او دسی ندا دا دے ورسطی دسی ندا تاقید شو شاوئی لا دا گزشتک آلان تاقید دے دا رب داغه کار نو فقره دا تاسو چې کری دی چې په سلام توغوت او دا او بیا ورګیم کری چې نه دا او قسم دی ورستا او دی ایمانداده ورستی خبره ما زه کې بلک ماشي خبره کوي کلو وی لا د رسول الله تعالی کی کلو لا مزید دی د تایید د پاره او کلو وی د ترشی کتاب د کی د شی خبره نه پیل پاره وي زه ګو وی لا قسم تاسو نشته او داخلك مؤمن کې دین شي مدعیات بدلتا قول رئی فلا اقسم واقع النجوم و انہو لا اقسم یوم القیامہ و عبر رازی نلک اشانتی خبری بقیر یا وائلہ تاکید دے و رسط من فی یا رد دے گلامی گوزشتا داست دوار خبری کدی سو گئی تمشتید دا قسم دا پار دے لا یون خلق مومن کے دن حتی یو حکموک حتی کتاب پیسلکون جی اوگر دیجل علو کا حکمان فی ما یا پاهای خبروک شجارا چی اختلاف راشی پا مدد کی شجارا شجار ویتاو اس سانگ پا یوبل کی در نشیوی یا سانگ دیخوا اختلاف راش نگیتا سواری شجار سم ملائدو بیا نمومی فی ان پاسیم پا خبرنو سنو حالا جان شاک مما قرد دا حرین تا پیس لکی وستلیم تسلیمان منن پا خلے با اندی هموئی چی منل او دغه یو واقع پاک مادا کو گورا او بل واقع پاک بل ادا اخرجو الشیخان بخاری مسکن ابو راو ترمیزی نسائی بن ماجا بھیقی نین طریق الزوری فرواز دو زبیر وی زماپ لار یو خور دا دا د دو بارا نو برازی دو زبیر او دیو بلن ساری پتے اخت کتے زبیر لگی چې لاختراشي ورګیراشي نه پټي وایي ما انصارو ته وي چې دا پټي دا وګه په قدر اوړا او ته نه نه جګړه ته وي په قدر تکا او نو بیا تکا نبي دغه سليمي طالب باد کوي انصاري په كتاب السرغره البخاريزي زوبر د انصاري سو بدر ته حاضر شي هم ده پکې اته وکاله کلک الانساننا خلقتا شي زړه کې ګوره قدر وی خلقته خطا شي ود تر زيديو نو په سال دي زکه دې سو کرا ان كان ابن امه قد تر زيديو خبر د ان کا په شکل خبره غره ده نور ګوره ونダイエット نازل خاصه ما رجل من نصاري الرسول صلى الله عليه وسلم قال في يقين الاقتيال يبقى له ما نقل فقال النصاري سلح الماء يقول فابال اس خيازو به سلم الماء الى جدار جارك فقياز ابن نصاري قال سو يمكن ان بلا متى تطور الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال خيازو ثم الماء طار جل الجدر تشوفه دور سغي بها فلما اهبه الرسول صلى الله عليه وسلم انصاري استوى الزبير حقه فقال الزبير ما اسهلت الا لذلك ولا ربك ان من بعد بقدر نقرشبي لو مساله ذا تشرك بخفقان او ولو ان كتبنا عليهم ان تسموا الكليه فخلقمان ان كلنا ما منهم لګو خلق کړې مگر لګو خلقو لکه یو بکه صديق مشارکې نور عبد الله بن رواحه خلقو به داخه بل کړې چې کوم خلق د الله په فطرت سليم په حالت پیدا کړی او دې لګو وې کړې وا اوس اعتراض کوچار کړه الله فضل نوي مدعا وې سکرې کله ولونکه تمنې تلل څه ما به لکه له دوی منهم لګو خلق او لګو ومنو کړی الا بعكس لله فذبي يو فضل خاص بك اي اوذا الله بالفضل بوك ولا ولو فعلوه ككيده هذا باقي من سيات شيء لكان خير من دول خوى واشد كتابا وتثبيتا لكن يزيد الايمان سرا واذا الاوليات اتينكم قلت اقول لنا لكم اجرا عظيما ليس ثوابه ولهبينهم صلاه مستقيمه من وقتخذوا الريق لا نقد بي ني غلار ما دي وهديش بيشكي اخر دابوناي مين في الحليفه ان انس سناد تبالون لهو مو هذا التين قال رسوم من عامل بما, من بما, من بما علم من عامل بما علم صدق طلع علم متادق عمل كي يورثه الله العلماء جميعا الله وتبارك دهك خبر داغي من بويكين اق علم من الله ورني ماشي خبر دي اسباب بني الله وتفصيلك وما يتبع الله ورسوله سو كتاب الله ورسوله فولاكم الذين ده قيامت کی دہا کے شامر کرے گی من طلفہ کی اوپر دے فمانہ کی جماعت پہ رولاک رمانہ لہص ف او سیغه اولاکۃ دا تعظین برا مرتبہ دی لو چرشی د بیت سیغه پت مستم شاء مع الذین ذاتن صرفی انعم الله علیہم بان لہ مرتبہ د تب مرتبہ ی خو کل للغالی دی بشی ک مرتبہ کو کفلہ الله په سانګړې او سوقه مين النبيين پیغمبرات دي دا و چې ته مرتبه صحابه صدیقین صدیق او دا په شانتي اول د پیغمبر خبر پستی کړي اول تنقل کړي یا خو پیغمبر دي او یا لا تر کله الله پک ته تسلیم ورکړي د ایمان یو رڼا ده پیغمبر پستی کې به تحقيق او یاد د بلایره په بنیاد شهدا دي او یا دا دلائر او صالحین چکم دی اسی نیکان صالحان فدیوکی بازی مشران علماء ساو تحقیقاتم کئی ویده صدیق مرتبہ پیغمبر تنزیرہ پیغمبر دا سی مصال لگی لکھے او سڑیک چھے یو شیپ استرگ پیلی یا ای سکی یا ای بویئی پا حواس سرا دا سو دا دا پیغمبر حزیرہ او چی دلرن اینی دیمینی خو او چې په دلاله باندې معلومات کوي په یقینياته نه شهيد شو او چې داس نوناتو په سلی سل کې د فائدې او تعاون خبره کوي په لہاسته صالح شي چې د غالب ګمان په بنیاټ په پرلهي کړی د ښه صالح شو چې د لای په بنیاټ کړی دا شو او چې دلې کړی دوی شهید شو دلې نه کړی دوی نه شو دا چل اگر اصلي د صاحب ترجمه کوي دي او رسديقين دير رشتين خلق دي ده پیغمبر تستيق او شهید ده اللہ علیه سرور کرده صالح ده بند حق لكي او ده اللہ نکد صالح تجمده کولا نعینی بولوالی التحیاتو اللہ لولا پتھو الباریل لولا بحر رائق لولا صالح سوئی ده الله حق لكي او ده بند حق لكي نعام بکن او دلتا منازل ویسلو بی او دلتا نقل کرده انبیاء تمدن قوت الالهی و من نفس اپا <تصفيق> تمارو لنا ما یرا وسلم الصدقین كما کما یرشع و باید من از سونا یعرفون الشیع بالبراہیم او دابل من از سلم اللذین اعرفون الشیع بالتقلید الجازمی ومسلم کما یرشم باید بی مراع اپا شگه کینی دابا پکیدی دانوری خبری پکیدنکید اگرد بحث پریکیده امکی من دمون امون آلائهم تحقیق چکاو من امون آلائهم نمون داولو اللہ احسان پچا کرده پچا احسان شوی خدیدہ سرے رفیقاً دا جہت دا مرگتیانا اولائکا خدیدہ کسان پا اعتبار دا مرگتیابان دے تاو اداخو گن کسان دے و رفیق مفردے رفاقا پا کاروا نمائو پا رفیق کے دوار برابردے یا ظلم ادا ہوئے یا باب التمیدے پا یوبان اکتفاقوں یا حسن اولائکا این کل واحد من اولائکا رفیقا ہر یو پا کے فیدے بار دا فاق سرہ دا جیس ذالک الفضل من الله دا احسان د الله دی وکتاب الله علیمہ مشران منول طریقته حکومت از او د دې حکومت فیصله په دې طریقه مانی طریقه د فیصله ذکر اچل کې نه بیا مسلمان سملیږي او دغه jihad قبول د دین لپاره سکش jihad baku. او جیحاد گو رہے مجھ سے دا پارکاو احادیث شگور ہے احادیث پرناکی وطن دا پارا نا دا وطن مجاہد تا مجاہد نو ہے یوسرے ویرسول الرجل مننا یقاتل حمیتا د خد د بچو د حفاظت خبری کئی والرجل یقاتل مننا للمغنمی د بزمکی و دا د و د پہتی و, و دا برستن تلائے دا پارکئی و رجل منا من يقاتل ليريه مكانه ويخلل مرتبه بعد تاريخ الغدوه يسمر الله ريه كم يوصل دي من قاتل لتكون كلمه الله العليا وهو المجاهد في سبيله ده دين ده بار جنگ یگی بی هوشتول غواڑی مسلمان ترشویری هولې ظالم او دا مو وټیان راغلي دي او څنګه تاسو زمغه وطن کې د حکومت چې دا د ریوسیږي شاهجان نو اکبر او المګيرا ټول نو هغه خلق مړ کېږي او لوی وجه له لوی خلق کېږي موږ نه په پوس کې سنچل میکه خوي کېږي که بس کوی چې خالي کړی ولډ کا کو که بټ پکړي دي خسرمان ما ما سره هیڅوک چل راځي نو موږ راځو یو کار شو د دې ولات په رحمت خدا کنه د اوسنتا پوس کړی اگر من قاتلا لته کوس بادشاہ د شی ویل چې ګورماله دینه پاره مکرې سیم نوائی دا وای او نور څه نه وای ولات زه چې من قاتلا لته کونا کلمۃ الله الولیاب والمجاد بسم الله بس دقلن جواب لرا د دین دफार نکړی بس ټکنو ځان اخلاص ک یا ای الذين امنوا خذوا حجو مسلمانو خالص ساده جاستان بغلق اللبی سیرگی بغلقی خیال بساتی دو بچاو خیال بساتی خوضو حضرکم والی بچاو لبجی ترجمہ بچاو فلیار آواخ لئی نیار اسا شیر ہے ان سامان دا یاری والی عدتکم من اس چلاح المقاتل و سامان دا بچاو سامان دا بچاو لبجی ترجمہ بچاو دے مولا تین سامان دا بچاو کتن مجیدن ایرشیونی ایویل دی او منتغط يدوي ده پیغمبر خدا صلی الله وسلم تسلیمت خبره پیغمبر خدا بحاضر وخا دا چې په صدره اسنو خیال به سعاده جسری سره چارګر طانی سره تورنه بم ما گزارونه کيده چې بم کولا خیال به سعاده خذو حجرکم وره دا پک یاد نه چې بس تنه وساده ساده سه امور یې زنګو سره کې وحي ولا سيبيو فير سيبو نسادايه جسن خبرنه ساده کېږي به نو حضور حجره سامان د بچو وخيال ساتي خو خيار به جوړيږي نو فن كيلو راو زي سباتن دليل علي په دي وخت ته استوې دا جس خازن حواله کومه jihad په کوم وخت چې حکومت پنو الفا دشمن راش استا پوتن حملوک نو بیا په خزا پسړي د چا چست طاقت کې شي وکړي لاول وې دې پورا کوي کوي د پس او دا په نورو مقامات کې نشه پیرا هم شي ان پیرو خپابه ولې نو بیا نشه پیرا هم شي بیا دا نو تاسو څه شتا قوت کې ګور یا تر نو پانه پیرو او سبات دلې ډلې او ځکه له کلام په قران کې سبات نشتي په عربي کې سبات نشتي حتی څنګه باندې اعتراض وکړي اسلمي په خا اعتراض کوي تاسو مو کې یو سبات ته یو سبات دا سبات له دا ثابت قدمینه د ښا اغیر تا ثابت مضمیت صبات شي ادا صبات دا صبی جمع تا صبت دلی تا ہوئی خواه دا صبت دا عزیز چنو ریما صبات لپر دیگا صام از ترشی تین صابت قدم تا غیر تا صبات وی صبات نہ ہوئی اغیر تا صبات وارب ای کدا گوا در اوز ای دلی دلی آوین فیرو جمعی یا اوز ای پر طول مسالک فیلا وکسبحانه جل نشی الا ان الجهاد قسم الى فرزين و فرض کی پای ففرض لنی کل عدو دار من المؤمنین و بیادهم بیقوله کل مکرب من الرجال مما لاذره ولاذربه ناتئ البلدہ شاتعظم نہیں نظر النبی راوزی بخروج دفعن قسم من علی وجیرارهم ذانوا ذخذن ربطوره حل عبد غنی فقیر بیقوله کافه وفي حق من بعضهم من المسلم فرض کی پتہ جوړه علامه ساتمنه صبح زديوي اكلني کي پاتوا کشن بیا پرز شپلا روان دي خرګاين نه دي جا تو بیا بحث منې پرکار دي چې خلک پر او باسي لکن د دين لپاره 419 صفه د پکې ما خاص نه نور بیا خبرې کو د فالتو صبح راوزه ځای دي لري ولي ولي جماعت اور د حکومت وایي راکي سلو سلوزه د وسوزه سلوزه قاوین فیرو جمیعاتو نوزئی اس اللہ دا شکیات پشکلوئی و انن منکم خاما خا ثابت تی پتا سکی لمن خاما خا ثابت تی پتا سکی لمن خاما خا قسم خلی لیوبت تی سستی بکی لمن لیوبت تی انا اول دا تاکید شو تا خبر دا انکی ادا اور سید قسم شو اینا صحابت کم مصیبت انکلی جیہاک کونکت مصیبت بلاو شی دشمن قتل حضیمت راشی نقال ذاتنا راسوي قد انعم الله عليا الله بما احسان كړې دي ازلم مكن ماو فيذا ذكر اليسر ذا حاضر مخ حاضر ذا حاضر مگزربكم شي حواله باشو دا یو غلات خبره کوي كان يسان خدای چې د ټول خلک قیامت له سابقو فلكور غنیمت د صرف الله ليقول المخا مخواي مستوي يا لا طريقكم ماهم يا لجزطه كينو مطلب څه شو د حق زمپلې د مسلمان چې وګټل لاندې مته کوښال نه ته چې زه په کې مه زمه لګو شو مکلم لم يكن بينكم وبينهم وتكلمت کو دې مشابه د حق جزره لکه چې نه موجود تاسو د زفه مسکه اس قسم تعلق محبت تاسو مشال فيها کوښال لاندې کلم تكون موهبتن بينكم وبينهم لکه نه موجوده دې مشابه د حق او دا پرمند جمله جملہ اعتراض یشفلہ دا قائل یکولنہ دا قول او دا مقول یا لیتنی لیکولنہ مشبیہن بی منو امونادا پا یاک کا اے یا قومی لیتنی کنتمہمون دکا یا کو حرپی نیدہ کی پر اسم او کو حرپ دے یا قومی لیتنی کنتمہمون او دا ګوړی پارش پنځه ما دا یو وای ځار پنځه دا دا خدაფار تنبه ارمان دې چې زو سره وې پو عاي ارمان دې چې زو سره وې هه پټنته له طریق كونتم اپورا دا جوابو دې تمنا فان اطلب زت اوذن عزیوا زبم قمر شهو فليقاتل معركه لات منافق خصوصتی کړو ته وسکه فليقاتل نو په دې ورکه فایل څوک شوم چې د نړۍ ژوند کوي او دا شرمانه بيع وکړه که چې مخکې ما څه شرم مستعمل دي چې چا دنیا هرڅه کوي دا وخت د نسله خالص مؤمن دی نه غوښتل او یاده ناراسته ما دنیا غغشته د آخرت په دی منافق دي به یې ام jihad وکړ دا دروازه روح یې ماي نقل کړلخه یشنو مضارو شراعو کن مانا با پا این کار مانشترونا محوصول جهاد نکی نرطاوی جهاد پا کتھارا قدار پا جهاد پا کارو حکر مسلمان تی مولاد دیر ای بی امید رسول بلقا بلقوم و دنیا ای اغسطیلا و اکیلتو اخو جهاد نکی نفال <سؤال> يقاتل مجاهد الذين يشون الحياه الدنيا المجاهد بقائل رہواسي وللك احكام ديجابت کلک چ فایل حذف کی کنه به تنازلونه دا غرید یاد نرغو 2000 غرید حذف خبره پوشی نفال يقاتل مجاهد و بلرواسي ولرواسي مته چ فایل نحذف کی بیډ کم دی نا یو باب چ باب تنازل پہل نشی سی فایل کل جزء دي جزء حذف فَلْيُقَاتِلِ الْمُجَاهِدِينَ فَلْيُقَاتِلِ الَّذِينَ يَبِيعُونَ الْهَيَاةَ الدُّنْيَا أَغَا مُؤْمِنچ دُنیا اخرتګه اخر دغه څه دی دې کی قابل نه یا منافق ته طاقتې ما منافق ذکر موږ دنیا یې رسو د دې هادو لګیت هغه ته مخاته دوار خبر کېږي او من یو قاتل په سبيل الله الله او یو غلام یا بري غالب قريشي د جهاز سره وي روستو دکتان نه اوس راوړو د خبري نو يا په مسلمان دا وي زه مو شهيد جو خلاص خدام دين شو او ياو دين غالب شي پس او په دې ځای نه زمزره شروع کړو ثواب دو و ما لا تقاتل دا پتاسمانه د سن جنگي پرل د الله کوي او المسرفين الرجال دا تاسو وشه باندې فی سبیل مستزفین یا خود اللہ دا یا دا کمزورو خلاسولو دفار پلارا دا مستزفینو کی دا کمزورو خلقو دا بچاو فی تخلیص مستزفینو پا زمانکی دا مکی معظمی مسلمانانو خزمی معشومانو کمزورو کشوی دی دا بی خلاسور اکا زیرازی رازی و کشمیر تراورسی نمو کشمیر تا فکم پلیشی کشمیر که جاکم مسلمانان دی و المستضفين. فلا استنتط ليه فالکمپس الختہ کچیش نه دطری نو ارزکه هرځ دې کې بلاوه فی سبیل المستفی مذکو مذکور کمزور خلک دې داري د بچاو کوښښ وکړه نو قران نالخا او ترس معلوماته اسباب هر څنګه چی وی خو ذا الفاظ وهان دي کمزور سری نرجات سڑی والنساء خذی وللدان ماشومان عبد الله ابن باسی یو پکې مور وکنت انا او مستفی بخاری او دلته په ګنوره مرازې چې وليځ د وليد په سلم زه به شان دي ابا جندل ابن سهيل دي چې ګنوره دي الذين هم مسلمين سوګيواي يا زمرا با اخرجنا وبا سمغا من هاي قت دي کي دي مکهنا هغه زمانه کې مکه شوکنه نو اللو بسوايو دي وکشميرنا لدې چې نيانا لدې فلسطیننا الظالم حاج ظالمان دي باشنده ګانته هري ظالم د پرفایل اهل شو اگر چې صفت دې د قری خدا صفت نه یې ده خو سره راغی شو نسبت چا ته شوی ده اهل تشوین داغه اهم قائل مذکرو ظالم مذکر ظالما به ونی وی وجلنا وابن ابن کویلید وجل فی زم دفا یو واقدر شمه ظالمانه خلاص وی وجلنا لنا لك الین نشرا او بغرزنی په بچک ورو واريا من الممين وليوي فمن يحاكيوي فمن يوالينا ويقوم من مصالحنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا ويرسل لأدائنا ابن عباس وليوي إيمان داروي زمون حاكيوي زمون مسلحتنا برابرين زمون دا الدين و دا الدنيا لحاسة واحدة ديننا وشرعنا أو دشمننا للملدكي استجاب الله قالت مكام وعظم فاتشتوا د اقل د مسری د کوم دی پیغمبر خدا مقرکل خبره پوسی او عتاب دی د او سید دی په اتم کار مشری د مکی معظمی د حچا کړی د عطا او د کلی مشری جګری د عطا د اطل او بیا ورستو د حج مشری ابو بکر صدیق په یو دس پرګنده په نه هم کړی او په لسماندی انو حاصلو پیغمبر أو دا وقال ابن سامان عشر فحماهم ونصرهم حتى سروا اعز اهلهم نبلا قصر تنبر كم يو زمانك يحياظ بل اكسام دا شلو كالو مشرس قادشو شاء اعتراض بكو اغير زمانه مخي عتاب دا تلسو كالو خام عتاب دا تلسو كالو زد شلو كالو مغا تلسو اندام فكيالو اسامة زيت بغم بل خدا مشرق دا خلقو كو نظر عمد خدا افلاعیم احلو زید اوزویم احلو احلیت تاگور صلاحیت تاگور ندام پاکی آدوا چه مشاران بھنیسی وجلنا من لدن که ولیان وجلنا من لدن که نسویر الَّذین آون یقادوا بی سبیل جهاد والا او دا غیر جهاد والا فمانس که پارا کجی کم دا دیم دا پارا جنگی دا کشمیریانو د پلسطینیانو دا جشناغانو والا آل سره کلام المستانفون سیقه لی المؤمنين المؤمنین بهم الجهاد نیخ افرادا شلو گئی مسلمانان تیزو رغبت و رقوب و جهاد کے ایمان دارتا سو خودا خودا از الدین دفارا ماندیوهای دا اللہ دین و, و او اللہ ساسو مدرگار دیو ناسر واللجین کفرو کا مسانچ کافر دیو قاتل اپی اخبیلتاو او یہ شیطان دفارا او شیطان دفارا اگلیو فارمدرگار سو بشنی فا قاتلون وجانگه د بستان شیطان صل الله انه کاله شیطان کنه ضعیفا تدبیر شیطان ډیر کمزور دی چا په مقابل کی د الله احتراز کوا شیطان تدبیر کمزور دی او انه که دا کنه عظیم خد شیطان مستعمل دی تدبیر ظاهری نو سیوال دی دغه چې ال تدخله تدبیر ته وڅت شیطان تدبیر سره وولو کوي نو په کاذبین مضبوط دی نو اینکید کنن في مقاوض رجالی صدی عزیمی او دا اینکید شیطانی که مقاوض اللہ کی صدی دوارو کے فرق یاد برمین الم تراتنگو رئیلہ اگسان تکی لہو کفوی دکو چلی اسونا بنکو مکیوالا قوائناوشولا مکیوالاوی حملہ نکو حملہ نکو ایرام برکو دکو کفوی دکوی دکوی اسونا بنکو کربیت نرشوی ہے میرم کم و سریته سلیمشت دی رسول حمید کو ده دا هغه وقت کیو غزمکه د حرم دا اول سامان شری و امور مسلمه موږ زه کوي امره بالقامۃ الصلاه و ایتاء جهاد مع نفس مقدم له البذاک و بسط بذاکو ابو زکی میکسی نقل کوي 525 کی په دې پوښې لکه لږه عبادت ی اهل مکه په حرم کې یو قتال په حرم کې ممنوعه فلم مات په اختیار څرکل فرش پر باندې چن و عمر عبادت اذا فريق منهم ناګنه ولا په دې کې يښونده ست دغه مسلمانان واخلو ا مسلمان خدا کار نه کی بده الله پاک حکم دې ته کاراته وي تبې ثلاثه دې پیجنې کار خبر دې کوي کار خبر دې کوي مچلا دو استعمال ہے کنا استعمال معلوم ہے خود ہی دیکھو یہ تو یہ طبعا اور قرعات تضعید لہو چمدا چمچن گو او داس کن شو ذکر اللہ ہو گم لوگوں اپ مسلمان ہیں اگر منافقن خبرہ کے خلاصہ پیش دیوئی قرات تو لك فنت الله ني او اشد اشیاء یا زیادتی پیدوار یہ لولا خرتنا اعلا جن قریبا مدنزا اتنجلا لگم زیتا نزی قل اتوا ہے مطاو الدنیا مطا ما يتمطع بیه ساوا دنیا لگ دیواخرت خیر اللہ ميت تقاسب آلانیری ولا تو زمون فتیلا فتیلا فتیلا فتیل ناری کن دیمزی مرگ براشی این ما تکون دکنو شکم زیکی ای مرگ بطر رسی دلتا ابن کسیر تا قصی نقل کیا وقصی پاکی موا رکاسی آوری قېصه قېصه غره د قېصه اندازه پورهوري دا څبه نه و چې ته به زداو ایمان پر او یو قېصه چې نقل کوي یو سړی د چا نو کار دی د زړه ورته چې ورشه ورلو یخیله دا وروه څوګلمه خېره ملنګي فرشتدا چې څو غره غلي دا خې سوه شو جی نه دا خې سوه شو چی نه وره دغه جی نه بګره د سلو کتان سر نا عمل کوي او مرګوی د وندل د لاس نوی موږ ته وندل ولاړم په شان چې چلخه خا چې له اور څخه ورجنه یې په دې کې ټکی ومرګ داس دویګه دوه لا کاره بلته نشتی بکو سره وتاخته جیني علاج وسو جوړو سره چرته له بهر دی پیسې راوړی راغلی کیلتګی راړی چې بډی ته وینا کی ختم پکړه ځلنګداره ودی دلته وی جنیش ترې خو د شي وادیکا قجنی جو اشیدو آدیکا چلتا گرف شب لگئی خیتی و لگو لیده ویدع سے چل دیوید زمین او کرو مزدورو از مالا خیتی و او تختید رئے گئی خواب او زیمان ما خبر شوی دی دوا یو دا رشدی بدا سلو کسان سو تعلقات دی ویسا خوا شوی دی زیم در دی مارک باید غنڈل نا گوڑتو بی چه سوک مستاقو بنګلې ورو چټګا چې وندلاونک خيږي نو بس لپاس پاسنه په چټناستي دا وندل اس له پاسه کړل جنه کوټه شاندی دوه غسه خپلو خاصو دا شره او دیوچي سره پخوږي لاړم دا یې پکې اینه ماته كونډر کوم مقصده دا هدف ور وای او ٹھیک بلت استکه یو سره دی دا شارو بادشاہ دی د دجلي په غاړه باندې رخ کړی چاريته بلالار مشلي دجلينا او اصلاري باندې بل باشارغه له د تناستي يدي باشاري سوال جابې کې کومه پنيکاله زبتا ته دلا کوله لاري پهغه شعر شرای وسکلي چا بي داست دروازه کوله کړه او کومه تاسو پلارو له مورکو کومه تواله څه جنواده شوړه د شپې په کاله کې mLastه چې ته موږ ته ماڼو وایو ماڼو ته د سراقيه تشري سشري را چې کوتل پاړي تا ته هم دا پرې خبرو دي تا د سترګو بيدري خپکو په کور کې سمولم خوراک به له کبین درا کو داد له را کو ښه تا به پر څه دغه سولو کو زموږه سره دغه په ونه وته الله و راځي کو ته کومه شته دا په کیسنه ما تكون درو اينه ما تكونو يدركو په مطلب په هر بيلډنګ کې په هر بنگله کې خلاصتي مرګ ورسيږي اينه ما تكونو ولو كنتم په بروج بروج قصور بنلي بزرګ او لې شو چط اباله په بروج مطل مصريه بشي له د څو چنوي په سیمه توابات شي وي دنګي لنګيبال شي شې د ينتصبهم حسنك ورشيك دي خلقو تخحى لك يقول هاد من لله ويدا يتربض اللارة كبا تشيوشي سيحة راشي مال راشي دولة راشي دا اللايحصان وينتصبهم سيطنك ورشيك دي بطحالي قهت مرض دا استاذ راتلو دي كلتا شي تراغلي دا استاذا وجهنا هاد من عندك نقول كل من دلتے امام رازي تفسيری کې کثیر نور خبر شو کوي بیا واپسو اقایت دیویلی واي او یو ډول پکې مخ خلافاله خوارج معتزله اوس پکې نو تقدریه او جبريه جبريه دنیا کې انسان څنګه اس مشکووله حس الله ته استغفر او بیا جوړي پلان کې د کار مو کو کار نه قال الله كذلك نا واجبای نه واجبایږي او به وی پنا واجبایږي من زه به من زه نه الله په ما سر کې زياد مسفيده غلای او کړل غلای څه کوي نو دا خو چې قدر یو لاته سره کوي دا الله پکې سکار دی الله القطا قوت ورکړي او کوي بس نو په دی یو پهلغه پهلکه یو بلخه بلخه برکې ذاری په دیکی قل کل من عند الله طول د الله تعالی کینه مت یو مصیبت ته در په الله او بیا ما صاحب من عتفل بالله ما من سیته النفسه الک چې قدر دراسي یی لا بریخ است تعالی حضرت ټول د الله لری نه یوه دا سوال هر سوال الله به اول به نه لا بریخ است تعالی دا کومسان خپل کار دا خبرې مون پسې کې دا مون پسې بحث نه کوو دا غنیمه تو نه چې الله بلا پیدا په ذکیه غیږي بحث کوو داني عماتو لا چانه دي دا تکلیفونه د چانه دي خبر په دې کې نه نه چې کسب شویل کنه دې شې الله په پیدا کړی کنه دې پیدا کړی نو دی وح بیا وایا قائد مویل وایا قائد نه ما چې شرق ما او چې زره نمه وي کسب وګوره کنه وای نه گورن ما چې وای نه گورې بس خلاص نو دا مصلیب یا دی وېخه کلام متين قيل في رد القدريه والجبل 528 صفحه کې رق کوي په دوړ باندې په خبره پورشه او رسومه خص حديثونو پیش کوي نو لا پکې چې او په سيته ماوكري د مجاهد حواله مړو كلا 526 او مخصې سمو کړلا او ذا اشعاع واخي الحذر يزبناه ويذلته تجيب طيبه اليه والخابو شاده مرمل وجل له كاسن فلتري في زرهو كون لم ترو ايد المنون تبادق قسم سيګي او دا ما تب ستاقو تابع رئی که ستاقو تا بلاری که ستاقو مرگی تایا قول ورطویت کلو من عند اللہ تو دا ترف الله اللہ ندی خالق دا تولو اللہ دی کنی عمتون را دی کمسیبتون را دی دا خالق اللہ دی اچھا دخل پاکی نشتری نو که خوصا لکای تفضل لے او که تخلیفا سید دا عمل اثر او دخل لے پاک یهودی منافق دی لا یکادونا لا یفعون حدیثا په خبر نه دا, دا پرېدوه لا خبري ګودا کیدو تر رسیدی شو دل خلاصته چې نيزدین دې خبره پوه شي حیوانات دي که نه اوس نیوی خبره ما څوک محسن ته ورسته فمن الله دا الله ندی تا پکې څه دخل مای او ک دخل مې نشته کد دخل مشتين او که عملو به توفیق شرع کړو الله یالا که ستا په کله دخل شتينو د بیاو من الله که راخبر دواته الله نه که کسب پک دنوینهم دا توفیق الله ارسلناکا لناسی رسولا مالیگلتی در خل کو طول در پا رسول دا پا دی بعضی خلق وائی پا دی یہود ساراو کی چی پیغمبر خدا پیغمبر دی انپڑ کون در پارا انپڑ در پارا و ارسلناکا رسولا لناسی در طول انسانان در پارا ټول پا گی در نناکا و کفا باللہ شہیدہ او پرد اللہ ستا پا دی رسالت ماں نگاوا موجدی پیشکڑی دی دلائی پیشکڑی مغنيت <مانتو> رسول فقط <بقات> اطواع الله <محرم> سجد <سوك> الرسول خبر امين ذا الله يمن الله ولي وانما كان كذلك ذلك امر ونهي بحقيقت کې د شادي د الله دي فلزي طاعت له بځته انما يلمن بلغ عنه طاعت واعات د الله قربنا ما طاعت احکام رسيده رسول د الله او شوې کوم مسله علمي اصول میه تمخ کې ویلو او ته جاء الوشنتي ادله شرعي سودي او قران حديث اجماع قياس اوسائم شروع کوم ادله شرعي سودي دره قران حديث اجماع او اسلله مثله قياس اکر اسلابي د پخوم اصل کړو اوه سلورم نمبر دې کوو درېم دیو لې په سلورم دیو لکه نه قياس دلیل دې چې دې استنباطات کې وضاحتونه کې ندته اصل <سؤال> و هم نه ویل په پدی لا تر مې را دی نکړو او داول مې مستو درې درې ده مسلم الصبور سره نکړو چې شورونه کوي د لره سره سوري سالور بیا و حاکم سوق دی الله حاکم سوق دی الله چې هغه مله قرآن سمته حدیث سره اجماع سره قیاس سره کوي په قیاسات او دا ټول خدښ قرآن احکام ذکا حکیم الله ز خلق چوي نه په ظاهر کې ظاهر کې سپارځو ته کې په واقعيات کې ټول الله کوي قران دی لریه عمره د چاوم زما قران څه خبر ونه دی نه نه قران ایجاده عمره ونه وي معنی قران وایي قياسه منا په دې قران کې درایل دي په خارجو کې درایل دي په دې له هر سره الله ومن تولا تلتو شوابشت فمار صلی اللہ علیہ حفیظتا نگل اللہ پا کوئی زدی سوکیدار میں تیم وقا اکڑے چطیب حفاظ گئے قیبت اس داغی شکایت و یقونوائی منافقان طاعتن خبر زمون منلدی پیغمبر ترکینی امرنا طاعتن زمونکار منلدی فرزاب برعظیب اندکا شکل راود استان بیتا طاعتن جوروی خبره یو جماعت دا بیتا سوکوی دا شپیج ہوئی اسوکوی مطلق جوروی قبید ایمان البیدو تی تدبیر پی لیلت او یا اشعار جوروول جوروول یا خود جوروول دی او یا دا شپیج جوروول بیتا جوروی جرگکوی یو جماعت منهم دا دوینا چه مشران دی غير الذي تقول سوى ده غينا قولا غير الذي يو خبرا تقول ده غينا تقولو جويل جو تاتا تقولو جويل جو تا حقيتهم تقولو مخاطبك جو تا وقت ويله تقولو سيغة جمعي سيغة دا سكا دواحدي مؤنسي غائبك تقولو جويل ويل طائبه تاتا تا تقولو مخاطب سيغة دا دا یقولو یقولان یقولنا تقولو تقولان یقولنا تقولو تقولان یعو ایک انا نو تقولو تتاورت علاغی خلاب کی تاتایویلت منو بدعی خلاب کی دوارا علاشی مخاطبا علاشی غائبا علاش موانسا تاتایویلات تاورت علاغ واللہو یکتبو اللہ لکی ما یبتنها دی جرگی کوئی و صادقا باردن انهم اختواروا و توکل پټ ټول ماملو کې نو تسې توجا کو انهم ولا ته درازا تو اي فوز تمرك الله وسق به به زميو په ټول خبر وکتاب الله وحلا فذي الله كار تكون قائما الله ته اسپاري اوس دای الله الله استغفرن بري د قران دی قبوته قران معجز دی د بلاغت په لحاظ تر د فساحت په لحاظ د طرز او د اسلوب په لحاظ د پیشن گوئی په لحاظ د تاریخ د بهلول په لحاظ تر قران پسیح بالغ دی سوچ په قران کې نه کوي یو مثال شو امه کې مونږ یوې په قران کې به سوچ کوو کنه کو. بای ساده ګانې قران کو سوچ نه مکا وا قران کې به سوچ نکه بس خبري استاد څنګه او که بسود بخپلنه کې تاسو ته مخکې ورونه چې نه حضرت عمر دخل تحقیق کې او ختېې سوچ جوړه خديو کوو مسلې ته وواسه مکه منم فقرتوبيه وابن كاسي ته حواله ورکولي قران کې بس سوچ, سوچ کوي قران کې بس سوچ کوي او دبر القران او دبور ستوي لشي دبور شاته وې تدبر ستوي لشي د خبرې په انجام بس سوچ کې اصل تدبره ات تعاملوا <تغمال> فی ادبار الامور وعواقبها سو ته نه صدا کارو شنبکی دغه نتیجه کې بس کیږي نتیجه ته ور پیدا کا تا واندې نو دې ته تدم پور دوبر شاته وای وی د بور شي د خبرې په انجام سوچ کول د خبرې په انجام سوچ کول په خبره ور منډموها د خبرې په انجام سوچ کول ما یو خبره کوي چې دې شي بیا وګم په امريکي ګوزاوه شو خوش وای ډېر الحمدلله خوش نسوش تاسو څنګه ا ګزار کاوه دغه څخه پيدا خو کېنا خنوشي وکنا ول کاتب پکما چې مې مسلمانه پکې نومه او کاتب چې تپلاله کې موږ مسل په ځای بي جهات په وی او دعوت پکې کنه و سولہ ولا چې مې ولا چې شیطان دوی نه والے جو والے. سوچ کا وکنه هر خبر ما سوچ کا تاسو مې ماتمو یار خبر سوچ کې پیدا پکې ده کټوان پکې ده پیدا پکې نه کټوان پکې ده دا ځې ولې کې خو دی و تاسو هر خبر سوچ کا وکړه ولونکه نه دا پاکے دے پاکے دے ولو قران منندې الله د الله نه ما سوا لوږو فيه اختلاف كثيره دي موږ له نو څنګه خپل خبري رسیدي چې مخکې می سوي وسټوي ما, ما نه مخې دی نو مخکې می وسوي لسبنسام دا خلکو می مخکې دی وسټکه قرون دي سه دیګا دي سوي ابو نور دي سه میاش پکې اختلاف دي ګنو او الله ته هر څمال دین وایي اختلافات نه راځي ما تا نه یمالو معنی هیڅ شي زه خطا کې ګم الله نزار ديایا ترازه ګور سوې له مليجه اسمان مخې پیدا کز پیدا الله خبر نه کوي کفر سره کوي خبری نه په ظاهر کې دی په حقیقت کې اختلافات نشته دي چې سړی سوت معمولی غونډیو کې نه سړی پوي او ما یذم اختلافي کوم سلا دی, اختلاف کم دی دا اختلاف عند المتدبرين دی و اذا جاءهم مسلمتان يبلغ خبره بعض کسان وايي چې قرآن ته چا ته نه قران چاته مونسيغان د امام معصوم دا دا یې په شوي داږي دعوته چې زه شي یم او زما شریعت باسته معصوم داوکه څو معصوم دي کومه رنما چې بافاری زمو امام معصوم زنفا کایږي ویني په امام کې دا شرط نه لګیږي چې هغه امام معصوم امام معصوم یې تش دي کی قران لایکو مانا ایله تفسیر رسول ای معصوم کما قال پاخه قران کې قران کې دا دې امام معصوم نه مای زګه واه دي یو پیر نمبر نه خبر پیر نمبر نه نقل شي ولري ټول امام معصوم نه نکاله زموږ شتري پایا کی پوهیدي یو پیره سوچ کا په هټ د بلالات بل پر خبر د عقیده سلسله کې مهمه بل ټول خبر د دین و ازه نه دي بل قياس هم کول دا ټول خبرې کو و اذا جه هم کل کړه امرون لو خبره من الامر ده امن او الخوف د یری دا جن په مساله کې مساله ده اذا جن خبري بذرذر نه بیانې مشاتراشي موناتب یارس جاتا کوم زوري مسلمان نه مسلمان تا نو دا, دا قانګیا درځ پیرم بل خدا به خبره په خپل نوټ کولې جابه تحقیق او چخول غواړي کنه غواړي دعم یاد درم دعم یاد چې عمر فاروق غره چې څنګه پهو پریغاره په دې غاره کې په بلاستو هغه دمیره وكيله کله مدينه و بهر ملاستو یواتو ملاستو قصید برغه نه وته حبل وی نه غویا وایې کې کليک به خورا ولا نه غویا و الفکاد کنه خبره وایې اوس زړزر خبر مخ وروا چې مسلمان غالب شو یا مغلوب شو کومه مغلوب شو خبرو کې چې خلق معنی با هيبت راشي اوږي غالب شو خبره خواري دشمن بنور تیارې او دا چې انتظام خیال ساته دا چې ونه کې چې په منځ منده مند با خبر را او خبر شېدا سود کوا چې خوره ولغواړي کنه قواړي اذا به نه خوره یې کړی خوره دا د کمزورۍ او د منافي کړې چې زر پیغمبر ته حل نوایي مشرت حل نوایي چې خوره ولغواړي کنه قواړي ولو ردوه کدي واپس کړی را خبر چې لا خدي خور کړی ایلی رسول صدان تا او ایلیو ایلیو ایمرین هم خواندان دو بای اختیار چکم مشاران صحبه دی بسارا دی پا خبرو پویی کی لا علمهو نو معلوم کری باو خبر لرا ایدو تدبیر دی خبر لرا لا علمهو معلوم کری باو دی خبر لرا تدبیر خبر لرا الَّذین آکسان يستنبتونهو ج تحقیق خبره منهم دا پیغمبر او دا اولا مرنا چخبر خورا والغواری او کنبواری دا غیر میں معلوم کرو استمباد اصل کی استخراج شے ممع غزمی تا کوئی کی اوپنی تی رو باسی مرگلن دا کان نی رو باسی تا خبر پوشو استمباد دیتاو استمباد وطوئی استخراج تو توی حرچتی حاد ور توی راوستا ولو علیکم ورحمتو کدا اللہ احسان نمی ورحمت حتابیشوی دا شیطان مگر لگ کسان دیا اعتراع دکوش دا, دا اللہ فضل نے انتفاد ثانی دو دو شیطان دو دو سا اول نا لیش دا اللہ فضل نے انو بیا با دا خوٹک دا ولیکن لگ کسان بیا ہم پادشی اندہ اعتراع دا فضل نے انشن جا پسنگی اندلتا بوئی مرد فضل نلتا خاص فضل دے رحمت و نسرت و مدد دے دا لازمان دا چه بل یو شیبانیوی دا یو خاص فضل بنی په ذل خووري کنا کنا فضل, فضل الله ورحمتو تاسو متا ویشید شهتان مگر لک تصان شغله څو دي چخوندان اختیار دی اګید الله یو نه راستي ورکړ دی پوری ګپردازونو باندې او دا بنئ دا الله فضل ختم شن بیا بسنه بیا بلک هندي پالشی ماید الله خاص فضل بنئ نو کو بووي کر فقاتل فی سبیل الله په نمبر الله او لا تكلف الا نفسك مطالبرج دې مگر استاد ځان ک خلق من يو کليم و حرز المؤمنين في اس كان مدار بجهار باندې حسهم القتال حسهم مراقبهم فيه وعظمه وعزهم لما شي تسويحات تحرير بابه لرئی کا بی خیر خبری تیز کا ایمان دار دا ناکار خبری تی کا مولانا احمد علی خلق برتی کا پوجیان برتی کا غوائی حریر من تیز کا خلق برتی کا جہاد تخلا تیار کا اصل لہو این کفہ با اصل لذینکا ترون نزدید اللہ چی اللہ جنگ دا کاثران او اللہ شدو اصن اللہ سخت پیدے باردہ جنگ دے و اشدو لیت سخت تنکیل پیدے باردہ بدل ورکول من تنکیل من سزا ورکول اخلاق شو من یشبا شفاعتا حسناتا چکو سی پارش بکے خصے پارش ما قبل سرا سمن اصبت دے وی شفاعت تے کن حرج المومنین دا شفاعت تکن خیز کا ایماندار په جہاد ماندی د پارش ہوتا او گنا دا سی پارش ہوتا والشفاعت ہوتا توسط او دیکھے فیزول با ایماندار ہوتی دی دیکھے ثواب دے زکا دا شفاعت تے پا شفاعت کی ثواب دی نماقا والا خلمونا سبرش سوچے سی پارش کیونکہ خس سی پارش وی لاغلت پارش حصد آگیا خس سی پارش رو بیجنے کنا سر د چا د با چا کوي س قدونونه د بلسنه س د بله خلاصغي شپات او بالي ولو اله على قدر نه شپ د شفنا او چپه منتبلري منفات مناف دنیا یاد اخرتمه د مضمت نه خلاص شپ جووري جوړلوته مي شول ل ځان د غبل سره زن کېپ میک یا ځان زمم کوې بیاوی مش و و او بیا وی حتنغه ته وی لسي چې په امر مشرو کوي حريث دا یاد ده مشکا کتاب ولامل کې والله في اعن العد ما كان العط في او يخ يوجد حريثه من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنيا عن قربتا من قرب الاخر صد مسلمان ما مولوسو او چكي الله وتقيامت کې او مې يستر على مسلم يستر الله عليه په دنیا والآخره والله في عبد ما كان عبدا يا اخي ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل له بي طريقا الى الجنه ومجتمع قوم في بيت يود الله يتقون كتاب الله ودارسون بينهم الا ذرى مستقيموا غثيم رحمته به عمله لم يسر كما قال الله عليه وسلم ابو دښو ومنه سپاس پاتېره سوم سې یو سړی جوړم او ضرب ثابتي او پرازي دل توي منحال شفاعتو دون حد بالله غلد الستکت کو